Bertsolaritza izanenda ohoretan lehen egunean Salvadorri omenaldia eskainiko baitiote, Michel Itzainak emanendu mintzaldia, Lisian Etchezarreta kargazki bilduma erakutseko du eta Michel Salvador, Jean-Louis eta Ametsartzaillu Sariko dira bertxotan. Hortik landa, orain arte 3 edo 4 eguneko festivala zena, 10 egunez luzatuko da. Festivalaren ispiritu aurkezten digu antolatzailetan den Doni Laborde ikerlariak C'est un festival qui utilise la musique, il y aura des concerts, bien sûr, mais il y aura aussi des de, de, de films. Koncertuak izanen dira, filmak eztabaidak de topaketak, erakusteko musika, bizigaren munduaren ulertzeko modu bat sur, izan daitekela. la musique peut être un moyen de comprendre le monde dans lequel nous vivons. Et donc c'est plus un festival sur qu'est-ce que la musique nous dit du monde dans lequel on vit. Gaita batol, Euskal Herriko eta Marokoko gaita desberdinekin, Hungria eta Euskal Herriko akordeoi kontzertua, Filip Deskurrarekin, eta Indiaz konferentzia edo Marokoko musikari omenaldia izanen dira besteak beste.